الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرق الأنبياء والمصر نبينا محمد وعليه و... وصحبه أجمعين ربي شرح لصدري ويسل لأمري وحل لقلت من لساني يفقه وقولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناقرأ سمو يدنوغ اكو بوه دا دوبروك ديها. I molimo Allaha Đalešanu da nam ga ukabuli i onima koji su ga organizirali, i onima koji su ga pohađali, a i onima koji su govorili na njem. I iskren da budem razmišljajući šta reći. Mišljenja su podijeljene. Da li je broj prisutni bio dobar, nije dobar. Ali u svakom slučaju treba imati na umu jedno. Čovjekova je dužnost da govori. A ko će slušati, koga će Allah dovesti da posluša, to nije na nama. Jer ja to uvijek kažem da čovjek može nekome dati uputu da obije sebe prije svega, što više može. Ali ne može ni sam sebi, mora moliti svoga stvoritela da ga uputi na pravi put i da ga učusti na pravom put. Tako da, to treba imati na umu. A treba imati na umu i sljedeći, a to je da zaista ljudi koji imaju želju da slušaju islamsko znanje, sve ih je manje i manje. I zato sam odlučio večeras govoriti o jednom ajetu koji aludira upravo na taj problem a to je da čovjek osjeti nekakvu zasićenost od znanja i badeta. Pa prođe određeno vrijeme i onda on jednostavno više postane biti bezosjećajan. Pa je onda dođe u fazu kada mu je svejedno da li će propustiti neki i badet ili neće da li će ga provoći neće. neći. O tome je na govori i ukorio je ashaabe, odnosno upozorio ih da ne bi pali pod taj utjecaj u sljedećem majtu. Kaže uzvišeni Allah Đelešanu A lem je'ni lille dina amenu en tahša kulubuhum li dikrilah. وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقوا زرنيه في يم دس سرطس عني كي يريو سكروشي بوستانو سكروشي كذا Ili kada se spominje ono što je Allah Đelešano objavio. I da ne budu kao oni kojima je objavljena knjiga prije, pa im se odužilo to vrijeme da moraju stano čuvati propise knjige. Pa su im srce postala kruta. A mnogi od njih su postali i veliki grešnici i nevjernici. Kad je ovaj ajto objavljen, a zhajbima je pao poteško i bio je lampica, upozorjenje. A da vidimo o čemu se radi. Allah je lešano ukao da ovom ajto kori najbolja stvorenja nakon verovjesnika. To su so zhajbi Allahov poslanika. I kaže zar nije vrijeme kad se Allah spomene I ono što je objavljeno od istine, a to je Kur'an. Da srca postanu skrušena. Znači, drugim riječima rečeno, ako čovjekovo srce neće postati skrušeno kad spominja vlađališa. I ako neće postati skrušeno kad se uči Kur'an, kad hoće. Šta to može skrušiti ljudsko srce i učiniti ga osjećajnim i ispunjenim strahopoštovanjem prema Allahođalešana? Onda ne može ništa drugo. I zbog toga, kaže Ali radijallahu Anu, kad bi ljudska srca bila čista, ne bi se mogla zasjetiti Allahovo govore. što znači da je prepreka da dolazi do nas da osjećamo Allahu zikr i da prepreka zašto ne osjećamo Kur'an pravo nečistoće naše duše i srce i sećam se bili smo na hađu 96. i sad mi sve radimo mi se ono uzdašu ali sedi čovjek pored nas i uči zikri za namazem i govori, koji mi, subhanallah, ali on plaće i godina. A nama smiješno, mislim, nije smiješno, ali jednostavno ispadne osmije, onako, čovjek govori subhanallah i plaće. A mi ništa. Dobro. Dalje, isto tako kad se sluša, kad se uči Kur'an, trebalo bi također da vrši utjecaj na čovjeka. Dobro. Kažu naši učenjaci, čovjek ima opravdanje u početku pridržavanja za vjeru. Jer srce obično bude na, oštećeno, nagliženo svim tim stvarima koje čovjek radi i gleda u džajlijetu i ima određeni period kada može da prođe to ne, ne traži niko od njega. Ovoga. I zbog toga, povodom ovoga je prenesena je predaja od Abdullahi binu Mesuda, da je ja je došao od Habma nakon osamniz godina, činim se. Ili osam godina, nisam siguran, to ću provjeti na kraj. Znači, nakon dugog niza godina došlo je ovo upozorjenje na taj osjećaj. Znači u početku čovjek to ako ih ne osjeća onda mora čekati određeni period da se pročisti ali mora stremiti ka tome. Ali ima jedan problem što kod nas kako vrijeme prolazi sve manje ljudi ima uopće osjećaj da, da, da hoće da sluša Allahovo znanje. Sve manje ljudi Umjesto da se povećava broj, to znači da negdje postoji problem. Po mom dubokom obiđenju, najveći, najveća su dva problema. Prvi problem okupiranost Dunjalog. I ja ne mogu nikako naći opravdanje za čovjeka koji ne može sedmično naći vremena, makakav posao imao. Čovječe, pa ti nisi stvoren zbog tog poslabona. Mi se ponašamo, kod nas je Allah dao, stvorio da budemo trgovci, da budemo graditelji, da imamo firme. Nismo zato stvoreni. Stvoreni smo da bismo obožavali svome stvoritelje. A to kako ćemo obskrbu steći, nije problem. Možemo biti trgovci ili ali kao što Allah šalim reče Latul tu lihim ti Nih to jest ashabe. Trgovina ne smi ta ili ne odvraća od namaza iz od spominjanja Allaha dželle. Kaže ulama jedan jedan odučenia kao komentaru ovoga. Kaže ova jajet je dokaz da su ashabi bavili se trgovinom. Znači, Allah nije rekao ne bavi se trgovinom ne zarađuj i ne privređuj, to nije sporno, naprotiv to je pohvalno. To je dobro ali ta trgovina nije ih odvratila od Damaza i od Zikra. A pod Zikrom spada i slušanje Dersuva i sve ostalo što se smatra i badetom. Znači, nije zato... Ovaj, ču, ja ne mogu naći opravdanje za čovjeka zbog toga. Čuj toliko je zauzet da ne može izdvojiti sedmično da dođi na jedno predavu. Druga stvar, sve više i više ljude, šeitan zavodi, odvodi ih na druge staze. Pa kažu, mi ćemo privređivati, zarađivati, ne znam nija, da bismo smo kasnije udjeljivali. Čim ti vidiš odgađanje dobrog djela, znaj da tu nešto nije u redu. To je isto ako kad se Jusufa obraća, rekla, obit ćemo Jusufa, pa ćemo biti dobri posljedni. Ne može to tako. Jedan od znakova da, da, da čovjek neće uraditi to dijelo je da ga odgađe. Zato Dunjalok u principu ne bi smio da čovjeka odvede od njegovog primarnog cilja, to je obožavanje stvoritelja. I gospodara i Dunjaloka i njega. To je prvi problem koji ja vidim samotno. A drugi problem su grijesi koje svakodnevno radimo. Kada su pitali Hasan al-Basrija, šta je s nama, imamo toliku želju da ustanemo na noćni namaza, nikako ne možemo. Kaže, grijesi vam ne daju. Imate želju, ali ne može, znači grijehte, pritisnute, egovi te vuku dole. E sad, ja mogu postaviti kontrapitanje. Šta je s nama kad svi sjedimo za kahvom i za sokom i za tepsijama, svi smo za dersove, hoćemo više od sedmično. A kad treba doći na ders, onaj ko dolazi, dolazi i ko priča njega i Možemo isto tako reći. Što nam se ne da doći na ders, a kad hoćemo toliko? Došli brate tejegovi, Grijesi. Me olahko shvatamo te stvari kad su u pitanju grijesi. Grijesi su veliki problem. Grijesi koje čovjek uradi očima, grijesi koje čovjek uradi ušima, grijesi koje čovjek uradi jezikom. A da ne govorimo o drugim, većim, velikim grijesima. Tu su sve tačke na čovjekovom srcu dok ono ne postane potpuno crno i bez osjećajno. Zato jedan od učenjaka Sufjana teorije jednom prilikom je rekao onako kaže on omičan svijet se boji da će zbog griha zarati džehennem. Da je biće kažnjen. A učan čovjek se zbog griha boji da ne zaradi vječni džen. Da ga grijeh, grijeh ne izvodi izveri. Ali on čovjeka odvodi malo pomalo od vjeri. Čini mu srce grubim, krutim, pa se bojat za njega da ga to ne odvede u drugom pravcu. Valah ja znam nekoliko pjevača u drugu snim. Jednog konkretno da mu ne spominjem ime. Bio sam na hađu To je bio tako insan došao tobi da je on sve bio ostavio. I onda je došao u kontakt sa nekim ljudskim šetanima koji su mu rekli, nije problem, ti možeš ti to ipjevati, svirati bi dobro muslima. Sada, deset godina poslije, to je čovjek koji nije to više taj uopšte. Uopšte to nije to. I zato grijesi Nisu problem samo zbog grijeha. Problem je što ostavljaju tragove na čovjekovom srcu, na čovjekovom, na čovjekovoj duši i na čovjekovoj vjeri. U tom smislu je bio strah od grijeha prvih generacija. I zato što čovjek što god je više u tom smislu bogobojazni, Sve veći i veće svjetlo upute u njegovom srcu. To isto kao kad čovjek ima jednu vatru koja je zapaljena i treba da mu svjetli i da ga grije. I ona kad god se raspali, fino dođe neko i zalije to vodom. Ugasi mu tu vatru. Ne vidi. Tako i ti koje čovjek uradi. Iman se probudi u jednom trenutku kad čovjek čuje neki ders ili kad čovjek čuje nešto pogleda neki dvd prezentaciju pročita nešto u knjigi to bi od dna do neba što bi rekao sve bi mogao uraditi ništa mu nije teško izađe uradi jedan dva griha umibeti jednom vojcu ljudi svest pustio svest plaslo uopšte nema je lana da radi neko dobro delo to su dva po mom mišljenju skromno najveća problema zašto ljude zašto ljudi ne pristupaju traženju znanja. Ta zabavljenost sa dunjalukom i grijesi koje ljudi rade svakodnjevno. Druga stvar. Ona na koju nam ukazuje ovaj ajd. I upozorava nas da ne padnemo u tu zanku. A šta se desilo sa sljedbinicima knjige prije? Fetale alejhimul emet. Odužilo im se, postalo im dugo to vrijeme koje moraju provestu imanu, hajru i badetu. Fekaset kulubu. Pa su im zbog toga srca postala krute. Bilo im je dugo da Svaki dan moraju glanjati. I to toliko puta. Pa su onda počeli minjeti. Brojeve namaza skraćivali, pa oblike namaza skraćivali, svašta nešto. Bilo im je dugo postiti jedan mjesec. Zna se da njima bio ovaj post jednog mjeseca naređen. Dosta u ljeme smatra da je bio ramaza, a ne njima naređen. Pa su promijenili, kažu, ne možemo mi to, to je nama dugo, hajmo mi neke stvari dozvoliti a produžit broj dana, pa postoje 45 ali jedu, samo ne smiju jest masno. I zato zovu mrs. Mrse je masno. A sve što nije mrs mogu kao. Ali su nakon toga produžili 15 dana, pa postoje 45 dana. Dugo im bilo da ostaju na toj pokožnosti. Va kasetku lubom. Pa su im zbog toga srca postala kruta a srce kad postane kruto, to je najveći problem koji čovjeka može zatisiti. I zbog toga u jednoj predaji stoji da je posljednice nam rekao najdalje srce od Allaha Đališanu je ono koje najkruči I što je srce više kruto, sve je dalje od Allaha A u drugom Hadisu je došlo da će uđenet ući ljudi čija su so srca poput tičih srca. Kažu komentatori hadisa poput ptičih srca, to jest osjećaj najtrepereji ima, osjećaj u njima kao kod ptice. A u drugom tomajućim, to jest oslanjaju na Allaha dželšanov poput ptica. A mnogi oni su veliki grešnici i nefjernici. Vidite kako ovdje povezuje griješenje i nevjerovanje sa tvrdoćom srca i sa tim osjećajem da je čovjeku to sve puno i da je to u sve dugo. I zato molim, Alagir, da naša srca oživi i da naša srca učini živim, a kako će čovjek oživjeti svoje srce? Sad se postavlja pitanje u ovome, kako čovjek da svoje srce ovaj sačuva toga da postane kameno tvrdo i kruto i da ono postane živo i da ima osjećaj za spominjanje Allaha i za Kur'an. O tome nam govori ajet posle. I kao da nam Allah džellaluhu daje lijek i kaže: "I'lamu an Allaha yuhyil arda ba'de mautih." Znajite da Allah oživljava zemlju nakon što zemlja zamre. Znači zimi Zemlja je mrtva, zaleđena, nema na njoj života. A onda dolazi proljeće, sunce, kiše i život počinje bujati. Kad bejjena lekumul ajati la'allakum ta'kilun, a mi smo vam pojasnili precizno ajete, ako vi razuma imate. Kaži bin Kesir, ovaj ajit da Allah oživljava na zemlju nakon smrti, ukazuje je da Allah Đalešano oživljava i srca nakon njihove smrti. Samo što je život za zemlju voda koja dolazi s neba, to jest u vidu kiše, a život za srca su ajeti koji dolaze u vidu objave. I ja sam zaista onako pitanje šta to oživljava srce i tako dalje i tako dalje puno toga zikr, spominjanja ali što međutim jedna stvar koja srce oživljava živim i održava živim i stalno ga ponovo budi i probuđuje je neizostavni Kur'an. Učenje Kur'ana. Pa makar ga čovjek i ne razumije. Učenje Kur'ana održava srce najbolje i na njega se aludirao se I zato, ma šta čovjek radio, ma šta čovjek a, čime se bavio, mora naći vremena, jer njegov ahiret njegov život zavisi od ibaleta koji radi, a ne od posla se bavi na ovome svijetu. Kad bi sve zgrade u zemce, kad bi posjedovao cijeli svijet, ti sa njega moraš ići. I on ostaje drugo. A ti odaj sa onim što, što imaš i zbog toga čovjek mora naći vrijeme za svoju vjeru i za je radit. to s jedne strane, a s druge strane makakav čovjek greh počinio treba stalno da se kaje i da radi dobra djela. Najbolje mjesto na kome se čisti i resi i ostala su sjela na kojima se uči znanje drsovi, halke Kur'ana i ostalo i zato jedna od metoda kod određenog broja učenjaka, recimo kad im dođu učenici i hoće se da uče znanje kod njih jedan period misije mjesec, iz dva mjeseca oni svakog učenika drže ne prih primaju ga odma da uči nego naređuju mu da dolazi na halke Korana i na dersove vase da se pročisti tu a tek onda nakon toga da dolazi na redovne dersove učenja s Zbog toga makakav čovjek grijh učinio, dobro dijelo je da dođe na dersi da sluša i ako, Bog da, ako ništa bar će dobiti podstrek, da se pokaje od toga. Nemojte mi zamjeri što sam bio malo kritičan. oni koji su dolazili, ako Bog da naći to na vagi dobrih dijela, da vaš ono, nagradi. I ako Bog da ja se nadam za lahov pomoć, da će su sveta biti još, da će biti još brojni, još mcovniji i još korisniji za lahov. Molim anahđenu šanu da pomogli nas sve i uputi nas na najbolje.